Ne szalam, de nekis is sok Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Én és én a is szeretettel én is és Hát, ahogy így végignéztem itt a konferencia programját, én azt hiszem, hogy egy picit kapuk-tojás leszek itt, ugyanis ha jól láttam az előadók nagy többsége az, az elsősorban film, esztétika és vizuális szempontból közelítette meg. Nyilván egy filmrendezőnél ez, ez nem különleges. Én viszont egy egészen más irányból az irodalom szempontjából közelítettem meg greenaway Én elsősorban mint a Prospero könyveiről uh, fog szólni az előadás, és én ezt elsősorban, mint, mint egy Shakespeare feldolgozást, egy Shakespeare adaptációt uh, próbálnám elemezni. Ehhez viszont szükség volna arra, hogy, hogy egy kicsit néhány szóban áttekintsük az erzsébetkori embernek, a reneszánsz embernek a világképét, ugyanis majd az előadás végére kiderül, hogy arra szeretnék rámutatni, hogy Ugyan Bínevő egy egyértelműen is nagyon 20. századi rendező, 20. századi technikával és 20. századi eszmikkel, de ennek ellenére nagyon-nagyon otthon van ebben a Reneszánsz, Elzsébetkor Reneszánsz világképben, és nagyon-nagyon jól sikerült adaptációt, tehát nagyon, nagyon jól sikerült a Reneszánsz világképet ábrázolni ebben a filmben. Az erzsébetkori ember világképéről röviden annyit kell tudni, hogy rettenetesen különbözik a miénktől, ami hát szerintem természetes. Ők még a világot, nekünk már ez furcsa, ők még a világot egy egységes összefügglegésznek képzelték el, amelyet egyrészt egymásra épülő síkokból álltak, és ezeket a síkokat tulajdonképpen egy kicsit hasonlóan az internethez összefüggések láncolataint képzelték el, illetve még egy metaforájuk volt a világra, ez a létezők láncolata volt. A létezők láncolata az egy hierarchikus rend volt, amiben a ha mondjuk az állatvilágot veszük, akkor a, a, a, a legalantasabb, vagy, vagy legkisebb lénytől, mondjuk egy férektől, egészen fölfelé az angyal, az egész világ és minden egyes élő egy hierarchikus rendben rendeződött, ami aláfölé rendeltségi viszony is volt egyben, tehát a láncban egymás fölött a dolgok, azok, azok, e, e, azok föl, föl, fölé rendeltebbek, tökéletesebbek, nyilván Istenhez közelebb állóak voltak. És hát természetesen hittek a mágiában, és hittek az asztrológiában is, bár ez a, ez, ez, ez a hit, ez, ez volt az a korszak, amikor a középkorhoz közékkor, képest már kezdett egy picit megingani, egy picit bizonytalanabb, egy picit elmosódottabb lenni, de még egyértelműen része volt a világképnek. És hát itt az egyik legjellemzőbb megjelenési formája ennek, ahogyan ezeket az egymásról épülő síkokat felhasználták az, az irodalmi, illetve a művészeti ábezelésben, az az allegória volt. Szokás uh, a Vihar című darabot azt igazából egy allegóriának is tekinteni, amely a művészi alkotás folyamatáról szól, és Prosperót tulajdonképpen Shakespeare-nek, a drámaírónak az allegóriájának tekinteni. És érdekes, hogy a 17. században, tehát röviddel Shakespeare, azután, akkor utána a Shakespeare alkotót, igazából nem... Ő, őt nem tekintették annyira nagy dráma írónak, és nem elsősorban a drámáit szerették, mert azt mondták róla, hogy túlságosan sok allegóriát, képet, metaforát használ, túlságosan túlára mert semmit nem, tud, semmit nem tud másképpen mondani, csak metaforák segítségével. És hát Grienwig filmjét, a Prospero hasonló kritikák érték, többen is bírálták ugyanezért, hogy, hogy annyira túl sok képet, metaforát használ, hogy érthetetlen és követhetetlen és túl sok. Tehát én igazából ezt is úgy, úgy látom, hogy ez, ez, ez igazából egyáltalán nem egy baj, hanem csak az, hogy a spirit világképet és a reneszánsz világképet nagyon jól sikerült neki megfogni ebben a filmben. És ugye említettem, hogy szokás tekinteni ezt az allegóriát, hogy, hogy Prospero egyrészt ugye Prospero, mint a, a dráma szellője, de egyben Shakespeare-nek, egy, egy másik szinten Shakespeare-nek a drámaírónak az allegóriája is. Ehhez -E hozzá tesz még legalább két értelmezési szinte, hiszen ez egy filmadaptációja a drámának, tehát Prospero nem, ne, nem csak Shakespeare, hanem még emellett Brinevé a filmrendező is, aki ugyanúgy kívülről rálát a dolgokra is rendezi. És emellett a szereposztással is sikerült neki alátámasztani ezt, hiszen John Gilwood, egy nagyon híres Shakespeare színész, akinek ez az egyik szerepet, tehát még plusz egy értelmezési síkot be, be, behozott, hogy, hogy Prospero aki Shakespeare, aki Grinevey, és aki emellett Gilgoud a nagyon híres Shakespeare színész is. Ugyanakkor uh, Douglas Lanier kimutatta az eszéjében, hogy, hogy amellett, hogy, hogy Grinevey tovább viszi ezt az allegóriát, amellett az egészet a feje is állítja. Hiszen mi, mi, mi egy előadás, mi egy dráma, az csak egy szöveg. Amikor megnézzük a színházban, akkor azt látjuk, hogyan lesz a szövegből egy konkrét megjelenés, egy előadás. Ha ezt filmre viszik, akkor is azt látjuk, hogy hogyan lesz egy dráma szövegéből, egy filmen létrevő előadás. Ugyanakkor maga a film arról szól, hogy ez az egész viszony feje teteire van állítva, hiszen azt látjuk, hogy, hogy Prospero hogyan, hogyan gondolja el, hogyan képzeli el ezt az egész darabot. És ahogy a történet halad előre, és az, és az ő képzeletéből jönnek elő a képek, úgy látjuk, ahogy íródik a darab. Tehát születik meg magának a drámának a szövege. És ugye nyilvánvaló, hogy, hogy ebben, ebből is látszik nyilvánvalóan, hogy, hogy ebben a filmben nagyon fontos szerepet játszik maga a szöveg. A szövege, ahogy megszületik, és a könyvek, hiszen a Prospero könyvei már a címében is szerepeltek, hogy könyv. És a film az nem fejezetekre oszlik, hanem 24 egymást követő könyvre. A, a vízkönyvétől, ami az első könyv, a 22-ig, ami a játékok könyve, és utána még, még a mitológiák könyve, illetve az utolsó pedig shakespeare nek a 36 darabja. Ugyanakkor ezek a könyvek ezek nem csak úgy, nem, nem, nem, nem egy lezárt egységek, nem egy végleges dolgok, mint a könyvek, hanem vinnevényel ezek egy élő, nyitott mozgó olyan, olyan, olyan enciklopédia, ami folyamatosan bővülhet, hiszen ezek nem lezárt egységek, hanem, hanem valójában a világ jelenségeit tartalmazzák, nem pusztán csak szövegeket. Például a, a, a kivek ott, ott, ott nem rajzok vannak a növényekről, hanem, hanem látjuk, hogy egyrészt lepréselt növények, de, de ha jól még szám van egy olyan, ahol ki is vesznek belőle egy élő virágot. Tehát ez nem szövegeket tartalmaznak ezek a könyvek, hanem a világnak a valódi jelenségeit. És akkor áttérnék a, a, a második részére az előadásomnak, ami pedig arról szól, hogy hogyan jelenik meg ez a mágikus aszt, asztrológiában, mágiában hívő világkép. Ez hogyan jelenik meg Grinevey filmjében. Ugye a 16. század az, az alapból a mágusoknak, az asztrologusoknak, a arancsinálóknak a, a, a virágkora volt. Ugye tudjuk például, hogy John Dee is ebben az időszakban élt, és hát mondjuk úgy, hogy alkotott Angliában, hogy, hogy mit azt, azt adjuk. Ö, az asztrológia ugye alapvetően az a, az, a, az a hozzáállás, az az álláspont, vagy az a világlátás, hogy, hogy a sorsunkat befolyásolják a csillagok. A csillagképek, a csillagok állása és egymáshoz való viszonyuk az valamilyen hatással van az életünkre. És az, és a, és az emberi sorsra. És ez akkor egy általánosan elfogadott nézet volt. És az asztrológiában minden egyes csillagjegyhez valamelyik elemnek, az arisztotelész négy elemnek, ugye a föld, víz, tűz, levegő, valamelyik elem, uralma alá tartozik, vagy valamelyik elemnek a tulajdonságai tartanak hozzá. Ugyanakkor ez, ez, ezek az elemek, ahogy mondtam, a, a, ez, az egymásról épülő síkok és, és az egész világnak egy egységben manulátások, ezek az elemek nagyon sok minden másnak is megfeleltek. Tehát például a, a vízelem az nem, nem, nem, nem csak magát azt a konkrét folyadékot jelentette, amit a pohárban van, hanem nagyon sok minden más... Ha úgy mondanánk, hogy asszociáció ugrik be róla, de az első világképpen ezek még nem asszociációk voltak, hanem nagyon is konkrét összefüggések. Hogy a víz jelentette például a káoszt, jelentette, jelentette az emberi érzelmeket, nagyon-nagyon sok mindent, amik, amik ezek az egymás épülő síkukon keresztül érintkeztek egymással. Egy Prospero egyértelműen a drámában egy mágus, hiszen tudjuk, hogy olvas a csillagokban, ért, ért az astrológiához le kiolvas a csillagokból, hogy hogy látja, hogy most van az, hogy lépnie kell, és mint ilyen a négy elemnek az ura is. És érdekes, hogy ugye tudjuk, hogy Greenaway -E elég erősen meghúzta a Shakespeare szöveget, de ezt, ez, ez a mondat a film elejéből, ez szerepel a filmben is, amikor, amikor Antonio fölmegy a hajóra, a, a, a Antonio Prospero-nak az öcsi, aki helyette vitorolja a hatalmat, és Szóváltásba keveredik a kormányossal hogy megpróbál meg beleszólni a kormányosnak a dolgába, piharban is csináljon valami, és akkor a kormányos azt mondja neki, hogy ő, ha le tudod csendesíteni az elemeket, akkor rendben van, akkor, akkor mi nem nyúlunk semmihez, használd, használd a hatalmadat. De Antónia nem valódi uralkodó, neki nincs hatalma az elemek felett, ezért aztán nem is tudja lecsendesíteni őket. Ellentétben Prosperóval, aki viszont a valódi uralkodó, és Mágus is, és ő viszont neki az ő szolgálatában minden négy elem, tehát vizet, levegő. Mi a vihar? A vihar a tengerem, alapvetően vízes levegő. A vízes levegő, ami, ami össze, nem is, nem is összeesküszik, hanem, hanem proszperu hatána állítja ezeket az elemeket, hogy, hogy ellenségét, Antóniót, a nápoi herceget, a nápoi királyt és a Milánói herceget a saját hatalmába kerítse. És el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor Kiemelném, hogy se, hogy grinevés számára, más munkáiban is kiderül, hogy ez a két elem a legfontosabb neki, a víz és a levegő. 1997-ben volt egy kiállítása a Spanyolországban, Flying Over Water címmel, ami az ikarusi Mítosz dolgozta fel, és ehhez, ehhez készült egy könyv is, és ebben ő elmondja, hogy, hogy őt ez a két téma a repülés, tehát a levegő és a levegőben való mozgás, illetve a víz, személyes okok miatt ezt ez, ez ő gyerekkora óta foglalkoztatta. Tehát nyilván nem véletlen, hogy Shakespeare-nak a művei közül pont, pont a vihart, ami víz és a levegő, pont, ezt, ö, pont, pont ennek az adaptálását készítette el. Először azt vizsgáljuk meg akkor, hogy hogyan jelenik meg a víz a Prospero könyveiben. Hát, ha erről viszont, azt tudom nem hogy mindenhol. Tehát, a, ö, azt hiszem, bújdos van a szakdolgozatába olvastam ezt a mondatot, hogy ez egy nagyon vízes film. És ez így van, hiszen a legelső, a legelső kép, amit látunk, az egy vízcsepp, ahogy levullik újra és újra, egy, egy vízcsepp, ahogy megjelenik. És utána folyamatosan az egész filmben rengeteg szimbólú van a víznek, amíg végül el nem jutunk az út a, a, a dráma befejezéséig, ahol, ahol Prospero vízbe folytja a könyveit. Erről majd később még szeretnék beszélni egy kicsit. De hát, ugye nem csak, hogy a csak az első kép, ami megjelenik, hanem a 24 könyv közül, könyv közül az első és a víz könyve. A víz, ami nagyon sok mindent szimbolizál. Egyrészt szimbolizálja a káoszt, a teremtős erőt, amiből Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare Prospero Grinevey megalkotja, megalkotja a művét. De nem csak vízcseppet látunk a film elején, hanem látjuk azt is, ahogy a toll belemerül a tintába, és a tinta ugyanúgy cseppen, ahogy a víz. Mert és ez a kép utána folyamatosan többször is visszatér, hiszen látjuk, ahogy Prospero Shakespeare írja, írja a művét, és ahogy folyamatosan újra és újra visszatér a teremtő erőhöz és a káoszhoz, ahonnan tovább merít, tovább merít erőt és inspirációt, hogy, hogy befejezze a művét és befejezze a drámát. Ugyanakkor a víz az nem csak a káosznak a szimbóluma, hanem, szimbólum, hanem az érzelmeké is. Illetve a Renesansz az, az óceán, a tenger, ez egy általánosan elfogadott ö, szimbólum, vagy metafora volt az emberi elmére és az emberi gondolkodásra. És itt a viharnak egy újabb szimbólumot láthatjuk, hiszen ha az emberi elme a víz és a tenger, akkor tulajdonképpen ez proszperú elmejében lezajló, vi, le, le, le, lezajló vihar. Tehát egy érzelmi, egy, egy nagyon erős érzelmi felkavarodás. És ez, ez, ez, ez, ez ho, ill, illeszkedik ahhoz a... a megközelítéshez, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez a sziget, ez valójában nem egy fizikai hely, hanem ez Prospero szem, személyiségében, elméjében lévő, tulajdonképpen elvont hely. És ez az egész dolog egy illúzió és csak Prospero képzelően játszódik le. És ugye a könyv, illetve a film végén ugy, ugy, ugyancsak víz szerepel, a drámában is és a filmben is, Prospero vízbe folytja a könyveit, ami igazából annak a szimbóluma, hogy ő befejezte a dolgát, és ezeket az erőket, a hatalmát, amivel ő parancsol az elemeknek, ezt visszaadja a víznek, és visszaadja a teremtő erőnek és innentől kezdve már csak a saját erejére hagyatkozik. A másik ilyen nagyon fontos elem, ugye, amit említettem, az a levegő. A levegőnek a filmen a legfőbb szimbóluma Ariel, egyértelműen a légi szellem, aki még a neve is a légieség, az Ariel légies szóra utal. Ő egy megfoghatatlan alakváltó, hiszen a filmben legalább három vagy négy különböző korú szem, em, ember alakítja, az egészen kicsi gyerektől a fiatal felnőttig. De egyébként is jellemző rá ez a, mint ahogy a levegőr és ez a megfoghatatlan, megfoghatatlanság, hiszen a filmben folyamatosan mozog. Ugrál, szalad, repül, rettenetesen mozgít, mondjuk, és mindenhol jelen van, akár egy, akár több alakban, mindenhol látjuk Ariel. Van egy olyan hagyományos értelmezés, hogy Ariel igazából, valójában Prospero személyiségének egy része. Ő a levegő, és a, leve, a, a levegő mint a, mint a teremtő akaratnak a szimbóluma Tehát ő igazából a prospero az a teremtő akarata, amivel létrehozza a drámát, és lé, lé, létrehozza tulajdonképpen a bosszúját, és, és hatalmába keríti az ellenfeleit. Ugyanakkor van, van egy kép a filmben, ezért sajnálom, hogy nem tudtam hozni, és nem tudom megmutatni, ami ami szerintem gyönyörű, gyönyörű szimbóluma az Erzsébet kori világképnek. Látjuk, egy keretezett részben látjuk, hogy Ariel sétál a vízen. Csak nem, nem is Arielt látjuk, tudjuk, hogy Ariel, mert ő beszél, csak a lábait látjuk, ahogy sétál végig a vízen. És hát egyrészt ezt lehet úgy értelmezni, hogy, hogy ez egy utalás Jézusra, hiszen elég, elég sok keresztény szimbólum szerepel ebben a filmben. De én most egy másfajta értelmezését emeljünk ki. És ehhez megint vissza kell nyúlnom ahhoz, hogy az erzsébetkori világképben milyen szerepe volt az elemeknek, és ahogy mondtam, a, a létezők láncolatának, ami egy hierarchikus rend volt, és a hierarchikus rendben feljebb lévő dolgok magasabb rendűek voltak, mint a lejjebb lévő dolgok. És ők úgy képzelték el a világot, hogy egyfajta gömbként, aminek a közepében volt a föld, ellen, a, a föld mint őselem, nem, nem a bolygó, szó sincs arról, hogy a bolygó hanem a föld mint őselem, és ez volt a legalacsonyabb rendű a elem között. A föld mint őselemet vette körül a víz mint őselem, ami már egyen magasabb rendű volt, e körül volt a levegő, és a levegő gurok körül a tűz. Tehát ez a négy elem így, mint, mint a legmagasabb rendű, és a legkevésbé anyagi dolog. És a létezők láncolata az, az azt is jelentette, hogy ezek, ezek egymáshoz érnek, érintik egymást. Tehát, ahogy a, a, tehát a, ahol a földelem, Végződik ott, ott elem, végződik, ott kezdődik a vízelem, és ahol a vízelem végződik, ott kezdődik a levegőelem. És ez a kép, ahogy Ariel sétál a vízen, ez tulajdonképpen ahogy, ahogy a víz és a levegőelem érintkezik, de ebben az is benne van, hogy a levegőelem magasabb rendű. És mivel tudjuk, hogy a víz az az érzelmeknek a szimbóluma, a levegő pedig a teremtő akaraté, ez annak a szimbóluma is lehet, ahogy Prospero uralkodik a saját érzelmein, és a teremtő akaratával és, és a művészi akaratával leigázza tulajdonképpen az érzelmeit és a káoszt, amit a víz szimbolizál. A, a, ugye mondtam, hogy, hogy létezik egy ilyen megközelítés, hogy prosperos személyiségének aljál csak egy része, és neki megvan az ellentétpárja és akit szintén prosperó személyiségének részének szokás terinten, te tekinteni, és ez Kalibán. Kalibán, aki viszont, aki viszont a Föld. Ö, amikor Először találkozunk Halibánnal, amikor Prospero és Miranda meglátogatja Halibánt, az a Föld könyvében történt. A Föld, ami, ami a szimbólum ami a, a testnek, és mindenféle fizikai valóságnak. És ezt, ezt hogy ez test és fizikai valóság, ezt, ezt megint csak gyönyörű szépen kiemeli azt, hogy Grinevé egy híres táncosra osztotta ezt a szerepet, mert ő az, aki, aki a leginkább testi valójában is és a mozgásában van a jelen. Ariát nem tekinthetjük úgy, hogy testi van a jelen, hiszen több figura is játssza, ő, ő, ő, ő nem egy testi valójában a jelenéről, aki ellentétben Kalibánnal, aki nagyon erősen és nagyon hangsúlyozottan nagyon sok mindent a táncával és a mozgásával, tehát a testével fejez ki. És azért is tekinthetjük ezt a Prospero személyisége részének, hiszen a dráma végén és a film végén is Prospero elismeri, hogy hogy, hogy Kalibán hozzátartozik. Tehát tulajdonképpen felismeri, hogy, hogy, hogy, saj, hogy, hogy neki nem csak, nem, nem csak a szellemiség, és nem csak az érzelmek képezik az ő egyéniségének a részét, hanem, hanem nagyon is a testi valóság is, és, és a, a saját árnyéka és a sötét dolga is van. És akkor végül még egy ne, a negyedik elemről nem beszéltem, eddig, ugye a tűzelemről, ami a létezők láncolatában, az kori világképben a legmagasabb rendű elemet jelentette. Annak ellenére, hogy a Prospero könyvei az egy nagyon vízes film, tehát nagyon sok víz és van, Azért ettől függetlenül nagyon, nagyon sokszor megjelenik a szimbóluma is. És itt most én egyet emelnék ki ebből, és ez azért is fontos, mert ez az egyetlen pont, ahol Grimévé eltér az eredeti Shakespeare drámától, ugyanis az eredeti Shakespeare drámában ott Prospero egyszerűen csak vízbe folytja a könyveit. A vízbefolytás, ami itt igazából csak annak a szimbóluma, hogy, hogy ő lemond, lemond a hatalmáról, visszaadja ezt, ezt a hatalmat az elemeknek, és innentől kezdve már csak a saját erejére hagyatkozik. Viszont Shakespeare-nél látjuk ezt, ahogy vízbefolytja a könyveit, és itt nem csak vízbe, tehát néha, némely, könyve, nem, nem, némely könyvét nem vízbe vízbefolytja, hanem elégeti a könyveket. És ez szerintem egy nagyon fontos eltérés, az egyetlen eltérés az eredeti drámától, mert itt már ezzel, hogy, hogy egy, víz, egy részét vízbe folytja és egy részét elégeti, ezzel megint csak felépít egy elént, ellentétet, tűz- és víz ellentétét. Ugyanis mi történik a vízbe fojtott könyvekkel? A vízbe fojtott könyvek lesügyednek és szép csöngőn elrothatnak a tenger alján, ellenben az elégetett dolgokról, ami az embernek eszébe jut, az az áldozat. És azzal, hogy elégeti, azzal a füstje, az felszáll, a tűzelem segítségével felszáll az égbe az istenekhez. Mert hogy a tűzelem, mint mondtam, ebben a láncolatban a legmagasabb rendű, az elemek közül magasabb rendű, mint a víz. És ez szerintem azért fontos, mert alá támasztja Tibornak azt az elemzését, hogy, hogy ez, a, ez a 24 könyv és ez az egész történet, ez igazából a Prosperúnak a mágusnak egyfajta beavatása. Az, az életének, mint, mint az életének is a mágusi tudományának a kiteljesítése. Hiszen nem csak, nem csak azt látjuk, hogy meg tudta szerezni a hatalmát, hiszen tanulmányoztak könyveket, nem csak azt látjuk, hogy élni is tudott a hatalmával, és ki tudta használni a lehetőséget, de a végén ez a gesztus is kell, hogy le is tud mondani a hatalmáról, fel is tudja áldozni azt, akár az Istenetnek, akár a teremtő káoszba visszaadva azzal, hogy vízbe folytja, illetve elégeti a könyveit. És van egy, tehát a, a zárójelenetben, emiatt szokás ezt elsősorban van a, a, a Prospero Shakespeare allegóriájának tekinteni. Prospero azt kéri a tulajdonképpen a közönségtől, a nézőktől, hogy, hogy engedjék őt szabadon. Engedjék szabadon ebből a drámából, hiszen ő már itt bevégezte a dolgát, és, és ő, ő, ő, ő neki most már máshol van dolga. Ugyanakkor itt Grinevey megint egy picit fejetetejére állítja a dolgokat, hiszen... Nem csak, tehát azzal, hogy Prospero azt kéri, hogy engedjék szabadon a drámájától, az, az egyben azt is kéri, vagy, vagy, vagy azt is lehetővé teszi, hogy ő is szabadon engedi ezt a művet. Elengedi, hogy innentől kezdve járja a maga útját. Ennek a gesztuse is lehet az, hogy, hogy a, a, a könyveket, amiket, amiket megpróbál vizde folytani, illetve elégetni, akkor az öt szerepár 36 drámáját is tartalmazó könyv, ami egyébként azért maradna nekünk, mert Kalibán kiment a vízből, ez az egy könyv, ami a pusztulást. És én azzal a gondolattal fejezném be ezt az előadást, hogy, hogy Shakespeare valóban megtette ezt, és valóban szabadon engedte a műveit, és ennek köszönhetjük azt, hogy, hogy Grinevey, mivel, mivel szabadságában van át hozzányújni, ezért alkothatott ebből egy olyan művet, ami teljesen kiforgatja a shakespeare drámának a formai jellemzőit. Viszont hát én nem vélem, hogy sikerült megmutatni, hogy, hogy magát a szellemiségét és a reneszánsz világképet azt, azt mennyire hügyen megőrizt ebben a darabban. És ezért én úgy gondolom, hogy nagyon jó adaptáció. Ennyit szerettem volna mondani, és akkor, ha van kérdés. Igen? Nekem a kérdésem, hogy előtt elég sok ilyen korespondenciáról beszéltél, hogy a különböző megfelelések, hogy egy, és ugye elég sokszor rakszul a könyvek vízlepojtását, de ugye arra nem ki, hogy a vízlepojtás mint olyan, ez egy hihetetlen lehet motív, tehát hogy vízlepojtás működik, és ez nagyon erősen kötődik a férfi-női princípiumokhoz, hogy a víz az abszolút a szótnői az princípium, e és ugye az, a vízlepojtás az és ugye a nők működik, és a vízlepojtás hogy ez e, szerint így hogyan élít bele ebbe az egész e, dologon? Mert egy elég fura, hogy tulajdonképpen ahhoz képest, hogy mindegyik általában nagyon sokat foglalkozik a nőiséggel, itt tulajdonképpen e, kevésbé van jelen, és e, nem tudom, hogy te mennyire érzed a, a, a víznek a, ezt a nagy e, túlsúlyát ebben a filmben, összekapcsolva a, a, a női principiumban. Ez, ez, egy, ez, ez, ez az aspektus még nem jutott eszembe, így, így nem gondoltam végig. Igazából szerintem ez azért is lehet, mert ezt tudjuk, hogy Shakespeare drámáiban a nők hangsúlyozottan kisebb szerepet kapnak, mint a férfiak. Ennek mondják azt, hogy van egy technikai De oka is, mert <gül> minden kevesebb női szereplője, vagy jelentősen kevesebb női szereplője van a Shakespeare daraboknak. A Shakespeare nem blie nevé, nevé, nevé, nev, nevé, Shakespeare ugye ez egy Shakespeare adaptáció, a, a Prospero, Prospero Kölnyvétet. Igazából lehetséges, és azt mondják, hogy ennek az a technikai oka, hogy a Shakespeare színházában a női darabokat is férfiak játszották. Ugye, igazából tudom, lehetséges, hogy, hogy, hogy pusztán csak ennyi azok, hogy, ez, hogy, hogy azért, az, azért is szerepel ennyit a, a víz, mint női principium ebben a filmben, mert hogy magában az eredeti darabban ez csak rejtetten van jelen, hiszen gyakorlatilag az egyetlen női szerepül, aki megjelenik, az Miranda. Illetve szó van szikoran szól, aki a, a filmben szintén meg is jön. tehát ott látjuk a női principiumnak a sötét oldalát is, illetve a világos oldalát is, hiszen a jól még szem csak fehér ruhában látjuk egy Tehát Úgy gondolom, hogy, hogy lehet, hogy ez is oka annak. De mondom, ez, ez csak így most a mi eszembe jutott, mert ez, ez, ez, ezt a, a gondolatot hogy nem minisztintem. Ha, ha belgondolom, szerintem a gyűnövégszületnek közé a Prospero az egyetlen két jelentőt, nem? De nem 20 tudjuk 20, igazából kéhúszni. Mármint mit tudjátam hozzá, aki valamilyen szinten uralja a vízt. Igen, igazából nem? Ö, ö, szerintem ezek az oka, hogy ö, általában éve ugye a nők tényleg rendelkeznek a, a hatalommal, és általában ők irányítják a, a dramaturgáját az egész cselekménynek. És ez azért is kivételes ez a, a film, mert hogy itt egy férfi az, aki az abszolút hatalommal rendelkezik. É, viszont ha az abszolút hatalommal akar rendelkezni, akkor itt úgy néz ki, hogy ezért az ez megmarad, hogy ér, akkor neki a, a vízzel kell dolgoznia. Nem is És Egyébként azt mondtad, hogy benne is van az a kép, ahogy süllyed a hajó, ott, ott valóban vízin infrálkúisszák körbe. Tehát igazából itt is megjelenik a víz, a víz és a nő szimbóluma. Még valaki? Én... Ö, igyekeztem a, a korespondenciákat, amiket a, az elemek és a, a különböző más dolgok között fölrajzoltál ö, követni. Itt volt egy, egy pont, ahol elvesztettem a fonalat, hogy a, azt mondtad az előadás elején, hogy a ránszázban a víz az elmének eh, volt egy, egy szimbólum. És volt a Másrészt az előadás végén pedig azzal jelvettél, hogy a víz az érzelmek szimbóluma volt. Ilyen, mert a reneszáns ember gondolkodás tehát ők még nem szerint, vagy, vagy nem feltétlenül az gondolatban gondolkoztak, hogy ha ez az egyiknek a szimbólum, akkor a másiknak nem lehet. náluk ez a kettő megfért együtt. Akár azt is el tudom képzelni, hogy, hogy akár egy szerzőn belül megfért együtt, hogy hol erre és hol arra a szimbólumra alkalmazva. Egyszerűen csak egy másik aspektusát emelték ki. A, a víz mint, mint, mint négy elem közül egyértelműen az érzelem kötődik, Viszont magához, az óceán képéhez, uh -huh. ahhoz kötheték nyugodtan az emberi elmét, uh -huh. ami hogyha nyugodt, ugye ez keleten is előforduló szimbólum. De szerintem itt igazából arról van szó, hogy te itt, ahogy ő, szerintem itt egy ilyen fogalmi zavarban, hogy te az elmélet szállanak élted. Tehát, tehát a volgalom, hogy én itt itt a, a, a... Igen. amikor az hogy az emberi A személyiség, igen. Igen, lehet, hogy nem megfelelő fogalmat használtam, de igen. Legyen. Tehát, hogy abban benne van ugyanúgy az, hogy szellemileg vagy pénzszellemileg történik. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy a pedencében fellop van a tűz. ]明gen. Tehát ez viszont milyen fajta összeborszása lehet az elemeknek? Mert szerintem ez, ez is hangsúlyos, annál inkább is, mert, mert ha a víz jelenítőben tűzetből, tűzlenetből, vizetből, az, az mindig, mindig oda vonza a figyelmet, mert nagyon eltérő. És hogy ezeknek az, az elemek réteges rendeződésének, a a szimbólum, hogy a Proférón minden négyelemnek az ura. Ő abszolút hatalommal bír, tehát ő akár azt is megteheti, hogy egy medence közepén tüzet lobbant fel. De ugyanakkor ugye a, a reneszánsz szimbolikában nem csak a levegő bírt lenni az akaratnak a szimbóluma, hanem a tűz is tudott lenni az akaratnak a szimbóluma. És így ezek így picit egymásra épültek, pici, picit elcsúsz. Tehát mondom, ők ezt nem megy, 400 évvel ezelőtt nem, nem ilyen szigorúan, élesen elkülönülő határon alakultak, hogy mi minek a szimbóluma, hiszen ha egy másik aspektusát emelem ki valaminek, akkor már valami teljesen más szimbolizál. És ezek egy hálóban tulajdonképpen így alaktak egy egységes világképet. Tehát egyszerűen lehet ez ugyanan, ahogy a víz és a levegő szembeállítása lehetett annak a szimbóluma, hogy ahogy proszperú az akaratával, és az elmé. Igazából inkább azt hiszem, hogy így van meg a határt, hogy a levegő az az észnek, az elméjének, a tudásának a szimbóluma, a tűz viszont az akaratának, és akár, a, a, akár annak a szimbóluma is lehet, hogy, hogy, hogy az ő akarata az, ami, ami odagonzott a hajót, és ami végül is ezt az egész történést elindította, de ehhez ugye szüksége volt a tudására, amit a könyvekből szerzett, ahogy a tűznek is szüksége van a levegőre. Ö, a filmben szerintem. Szerintem, van, van nem, nem szerintem. A drámában van, azt nem tudom, hogy belekerül a szöveg. A drámában van egy olyan rész, hogy Ariel szentelem a tűz, tehát hamis tüzet gyújt ki. Tehát megjelenik a viharban a, a tűznek a szimbóluma is. És ott megjelenik a földnek a szimbóluma is, hiszen attól is tartanak, hogy ugye megkiütkoznek a szigetnek a viharban. Tehát a viharban megjelenik, itt is megjelenik ugyanúgy a négy elem, csak a víz és a levegő kaphan súlyozott szerepet. Ez tényleg majd érdekes lesz újra nézni, hogy, hogy tudta ilyen értelemben a pirinővél. Pedig itt egy jó lehetőség lett volna, hogy felvonultasson mindent, és hogyha kiadta a tizet, akkor ez... Én nekem Csiki. most úgy gondik, hogy nem, de ez egyáltalán nem. Tehát, valóban azt, azt azért elismerem, hogy ez tényleg egy olyan áradó kép, képorgia, hogy ebből még sokadig nézésről is ilyen apró kis momentumokat ki lehet bogarázni. Az a van megvan a szabadság, hogy lényegy, hogy akár akármilyen meglévő világképet, bármintet az a helyetetejére állít, van, van, van egy ilyen kvázi művészi szabadsága arra, hogy, hogy öntrégűs logikátlanságokat, ha tetszik logikátlanságokat is megengedjen magának? Kérdés, hogy mennyire kérdhető összeállnod rajta? Szerintem ez egy <gazim> ilyen módszer, szerintem abszolút igazad van, hogy pont, pontosan azért van az, hogy nagyon sok értelmezés előre vég, úgy néz ki, mint hogyha végigdennem gondolva a, filmekben is meg is lenne egyszerre egy támadva. Tehát nagyon sokszor van, hogy felállít egy szabályt, viszont módszeresen van, tesz még egy kivételt, ami felborítja azt a szabályt, hogy ne lehessen egyszerűen csak úgy kijelenteni, hogy ez a szabály Ugye a a szerződésének a pénzszám. Meg a számokba folytatában az, hogy a, a három nő az ugye a szűz, a, a nem is tudom. a és az öreg eh, asszony lenne, és akkor végül is viszont a szűz lesz az, aki teres lesz, ami megint összpusztálja a szálakat. Tehát igen, szerintem ez egy ilyen módszer eh, nálam, most, hogy, hogy eh, éppen itt eh, melyik értelmezés a helyes, az, az, az végül is már... Hát egyáltalán nem biztos, hogy van egyfeles értelmezés, hiszen. az olyan igaz, hogy akárhelyen helyes értelmezés lehet vagy hát, ha nem is akárhány, de, de valószínűleg még, még köztünk is mindenkinek egy nagyon kicsi eltérjük, biztosan. Itt a vagy? Tűzle... Ennyi pont. Itt a tűzel meg a vízzel kapcsolatban ennyi, hogy tényleg a, a levegőt és a vizet azt egyértelmű, hogy nagyon erősen, nagyon azt használja gyakorlatilag ö, mindenhol. Viszont a, a tűzel nem nagyon tud mit kezdeni, illetve én azt mondanám, hogy a Gyakorlatilag a tűz az, az egész analogiában állná áll, áll a vízzel, tehát tényleg a legtöbbször a kettő így egyszerre járunk meg, akár a, a számból folytvában is, amikor folytottak valakit és a temetése van, akkor a tűzijátokok mindentlik a, a halálokat. Igazából ez is csak egy ilyen természetes van, hogy a tűznek és a víznek szült. A, a viharban is van tűzijáték, nem? Amikor a szerelmesek a szórakoztatására ott volt ez a tüzi játék, nem? Valami, valami olyasmi azt hiszem igen. De hát no. így, itt akár mondhatjuk azt is, hogy a tűz itt a szerelemnek és az értelmnek is lehet a szimbóluma. Ahogy például ugye Prosperónak is, is, és Ferdinándnak is azt a feladatot adja, de elsősorban most Ferdinánnak, hogy gyűjtsön fát, hogy gyűjtsön tüz, tüz, tüzi fát, ami akár annak a szimbóluma is tekinthető, hogy. hogy tud -e a szerelem tüzéhez elég bizonyalagot, elég, elég, elég, elég éghető anyagot összegyűjteni, mert hogyha igen, akkor, és kiállja a próbát, akkor elnyeri rendelnek a kezét. Tehát igazából szerepel, nagyon, nagyon erősen szerepel a tudjuk is, de, de én úgy gondoltam, hogy azért a víz és a levegő annyival erősebb a víz Nem a levegőnek az akkor, hogy hogy én a kettőre helyezném. Nem, nem alakít ki igazából a tűznek semmilyen nagyon, nagyon konkrét jelentő szerintem. E, ugye a végén is az, hogy egy könyvek egy részét, elég egy könyvek egy részét, bedobja a vízbe, szerintem ott, ott nincs igazából lényeges különbség a, a kettő között. Tehát az, az a tényleg ez a szokásos, ha már egy ilyen víz van, ha akkor már egy ilyen ott mellette a tűz Azért gondolom úgy, hogy mindig meg, ha jól tudom, ez az egy helyeból explicit eltér Shakespeare-től. Tehát olyan dolgot tesz bele a filmébe, aminek a Shakespeare az ellentétés. Vagy elég sok helyen eltér de... Hát képekben nagyon sok mindenben eltérni mert men Shakespeare-t nem tett bele. Hajokat rángatom ezt fel a lányokat a drámában. De, de itt viszont kimondottan ellentmond a Shakespeare-i szövegnek, mert a Shakespeare szöveg az annyit mond, hogy megfolytja, víz a folytja könyveit. Igen? Azt látom, hogy igazából bármilyen oldaludoknak látszik, az, az biztos, hogy van az rá. És látom, hogy ez ezt úgy érnek megfelelően, nyilván most sőségnek úgy eltérő, mint egyetlen eltérő. És hogy, hogy biztos, hogy van jelentőségek? Ilyen szempontból nem néztem. Meg lehetséges, hogy válogat, de én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy válogat a könyvet. Tehát szerintem a, a gündemény lista az, az alapvetően mindig olyan, hogy a, Mind olyan, a többi 24, ugyanolyan, mint a ugye? mint ahogy a számokban folyt, folytában van, hogy számoltságokat a, a kislány, és kérdezni miért csak száz úgy számolod, mert a többi az mind ugyanolyan, ugyan és megjelenik a párnakönyvben is olyan, mint hogy száz könyv Tehát, hogy szerintem a növénymista az úgy működik, hogy e, egyben a, a kiskacsától kezdve a zongoráig minden, és azt mondjuk, hogy ez itt a világ, tessék megnézni, és, és, és, és ilyen szempontból valószínűleg szóval az, hogy e, milyen könyv, tehát az, az, az, az biztos, hogy jelentősége van annak, hogy milyen könyvek e, ez a 24 könyv, de hogy az, hogy most éppen az anatómia könyve, helyett miért nem a e, zongora hangolás könyve van, tehát hogy en, ennyire valószínűleg nincsen. Ja, hát, a 24-es szem az eléggé e, gyanús ilyen szempontból, hogy. A filmkország szemben valószínűleg. Hát, nem, 24. A, a, a 24-eshez köthetünk nagyon sok fajta folás hát ilyen, ilyen szempontból. Azt nem tudom, hogy e, megnéztélem, hogy érdemesek szerinted megnézni, hogy. Én biztos vagyok benne, hogy vagy érdemes szerintem, ebben a filmben még annyi dolgot érdemes lenne megnézni. Például így, én gondoltam, hogy. hogy beszélnék arról is, hogy a labirintus mint szimbólum ott jönni be, de egyszerűen nem kész. Tehát itt, itt, itt, itt kellett húznom egy vonalat, hogy én ennyi dologról tudok most beszélni. Viszont annyiból szerettem nyilván, hogy ez nem véletlen, hogy Shakespeare 36 darabja az, ami megmenekül az egyetlen könyv. Igen, és valószínűleg azt sem mindegy, hogy ki menti meg. vízből? Nem, vízből, vízből. Azt egyértelműen a vízből menti meg. Ha arra van valakinek valami hogy akkor az biztos, hogy ez nagyon hangsúlyos, ezek, hogy a menti meg, de hogy miért pont a kájban, vagy mi, mi történik ott. egy uh, Én olvastam egy olyan értelmezést, hogy, hogy ez annak a szimbóluma, nekem egy pici területetett meg tűnik, de, de végig is van benne valami, hogy ez annak a szimbóluma, hogy, hogy azt a fajta halhatatlanságot, amit Shakespeare vagy Próxperuella. Mert ugye ő, ő azt mondja, hogy most már ő bejeszte a művét, és ő most már csak a halára gondol. Hogy, hogy ugyanakkor egyfajta halhatatlanságot elért, de ez csak itt az anyagi világban lehetséges. Ezért kaliálnak ki a föld és a test, ezért menti meg ő a könyveket. De ez, ez egyfajta értelmezés, és nem is az enyém. Azt is mondtaknak, hogy a szellemi világban érje a hatatlanságot, mert ugye az iratolom történetek lesz a ö, ja, része. tulajdonképpen de... prósperós expír kiszabadul, és aminek mind megmarad, az csak a 36 dráma. Igen, jó, ez igaz, csak ez hát, köszönjük szépen. Csak szépen. Akkor bekapcsoljuk a projektult? És akkor majd gyártsák előtt a kérőket. Az enthajó. Addig ugye? is? És akkor leoltam itt ezt a lámpát, mint. Leoltam, majd ide. És megvárom, hogy megjelenik a két. uh így elég nem érdekel. Huh. Ez meg különböző, nem vagyunk. Hát nem. Hát nem. Hát nem. Hát nem. Hát nem. Hát nem. Hát nem. Nem, nem, nem, nem, Abban a gépben van, meg Jó, abban a gépben, másik És a gépben van, kapcsolja? Igen, pedig... Aha. újra a gépet és nincs lehet, nem... Jó. jó meg is igen ez <haz> is nagyon akkor esmet nem láttuk, hogy Látni, emlékszem az én előadásom a pánokénvel kapcsolatban. lesz címet egy a nőiségig, egy eléggé érdekes, vitatható problematikát taglal. Egy időzettel kezdenék, pontosabban Ginélék után. A szépírás művészetének ugyanolyan hatalma van kép és szöveg összekapcsolására, mint a film művészetnek. A 96-os pánokénvel ez nagyon sok izgalmas kérdést tett magában. Többek között megkísélelném ezt nyelvi, szemiotikai, képhelyeményeti szempontból is megközelíteni. Erről fog szólni az előadás. És alapvetően az a két fő irány, amely mentén elindulók, azt tudom, a Guineveyi Filmeztérika segítségével jelöltetik ki. Nemzetesen, hogy a vizualitás elsőbsége az egyik nagyon fontos, ami Guineveynél főleg a párnak fontos, és talán itt teljesedik ki leginkább. Alapvetően a kép, nyelv és kép viszonyával, ö, ö, kapcsolatban fogok erről beszélni, hogy hogy nyelik meg a kép az, ami a nyelvet valamilyen módon visszaszorítja, és ami elsőbséget élvez. Ezt a, a filmnek egyrészt a, a, a központi témájában, a kaligrátiában egyik eseteges, Témá, fontos témájában, a kaligrántfiában vizsgáltam, illetve azon túl, hogy ő milyen szinten, milyen módon érdi el ezt a, a film technikai megvalósításában, tehát hogy milyen eszközöket használt fel ehhez. Illetve fogok még röviden beszélni a hús és szöveg hogy ez is fontos génövény, a testek, a húsvér valóság, és a megpróbálom ezt is bemutatni, hogy a testeket milyen módon lehet értelmezni úgy, mint médium médium metaforá. Agy a film története rövid, kimonatos bemutatását nagyikóról van szó a, arról a, a lányról, aki japán származású édesapja minden évben egy Teremtés Mikhoz hagyományát őrizve, akinek a testére ír. És ez, ami fontos lesz később, hogy, hogy nagikó számára írjanak rá, a testét papírként, tehát szó szerint papírként használva írjanak, rajzoljanak rám valamilyen szempontból, kaligráfját rajzként, és itt felfoghatjuk. És hát keresi azt a szép szeretőt, aki egyrészt a legszebben tud írni, és hát mind, a szerető szerepét is betölti. És nagyon érdekes ez, hogy Jerome esetében hogy a. A kiadó, a édesapja kiadójának a jelenlegi szeretője is e, megtalálja ezt a szép szeretőt, de e, lényegében a legalkalmasabb felületet is egyben arra, hogy, hogy írni tudjon. A pánokkérőnek egy nagyon fontos vonása az, hogy az előttük lepergő filmkockákban folyamatosan szövegek ö, kerülnek a szemünk elé, többféle módon. Itt csak néhány képet emeltem ki. Tehát alapvetően fontos, hogy folyamatosan a testekre feltűnő szövegekre van szó számtalan módon. És a, a nyelv tulajdonképpen ezeknek a, a szövegeknek a segítségével van jelen. És mivel a, a nyelv sok esetben nem teljesen dekódolató, tehát nem ö, egyértelmű, hogy mikor mit érnek a testekre, azért, mert nem teljesen látjuk, háttérben háttérbe van, vagy ott az alsóképpen látjuk ö, a urás de nem tudjuk, hogy pontosan miről van szó. Ezért nagyon-nagyon fontos ezekben a képviség. Azt elmondhatjuk, hogy nincs egyértelműen homogén reprezentáció, tehát nincs, olyan csak vervajtáson van, csak képviség. Ö, lényegében ezek mindig egyszerre vannak jelen. És elsősorban a nyelvnek az uralmáról lehet itt beszélni, mert a a képben még akkor is benne van a nyelv, hogyha, ha konkrétan nem is érhetjük tetten. Tehát alapvetően, a, mivel nyelven gondolkodunk, ez, ez mindenféleképpen a nyelvnek nyelv egy hatalmát támasztja alá. Többek között Widgiti Mitchell-nek a képelmérte is erről szólnak. És nagyon fontos az, hogy úgynevezett így fordít egyet, a képeket hozza előtérbe. És hogy hogyan is? Hát úgy, hogy a képek önmagukra hívják fel a figyelmet. Ezt igazából csak egy pillanatig tudják megtenni, illetve akkor, hogyha a nyelv nem egyértelműen érthető meg, mert alapvetően a nyelven gondolkodunk, de azáltal, hogy újból és újból képek tűnnek elő rendkívül érdekes módon, illetve a szövegek által is a képek, a szövegek is felfogható képként, így újra és újra a képek önmagukra tudják felvenni a hangsúlyt, és, és tulajdonképpen a nyelvet, ami, ami és többek között hordoznak, azt háttérbe szorítják. És hát a kaligrafia ezért nagyon jó erre, mert egyszerre verbális és vizuális tény is, és tulajdonképpen a vizuális lesz ebből a fontos. A, és tulajdonképpen ezáltal a nyelv elsősorban, mint érzéktileg tapasztalható, mint látható lesz jelen, és nem mint a megértés célzó. Többek között ez azt is, az is elősegíti ezt, hogy több nyelven íródnak a testek, tehát leginkább japánul, tehát a kanjikkal, de, de liddisül, latinul. Itt például a mi atyánk egy részletét láthatjuk angolul. Tehát ez is valahogy azt súgálja, hogy, hogy nem is a, a megértés a lényeg, hanem egyáltalán az, hogy lássuk, hogy érzékileg tapasztaljuk, befogadjuk a képeket, a, pontosabban a, a szöveget. És mondjuk, ha a Wikik kísérjük a, a textualizált testeknek a, a történhetet a filmben, akkor azért láthatjuk, hogy a végén a legtöbb esetben visszanyeri a nyelv az hiszen elküldi a kiadóhoz a testeket, Nagikó, és ott lemásolják. És tulajdonképpen ott már csak a nyelvi jeletek a tartalmára figyelnek, tehát ott a, a az már nem lesz fontos. De alapvetően az egész filmnek tekintetében ez, ez kevésbé lényeges, és a, főleg a szemnek sokkal kevésbé fogható. Igen. Többek között a képekre hívják fel a figyelmet a különböző mondástechnika által, a képeket egymásba szövő technika által megvalósított jelenetek. A egyik jelenetet látjuk mondjuk egy másiknak a következményeként, vagy más perspektívából, és ezek által is a képeknek a, a a vibrációja által a, elsősorban a, az ábrázolók, a képek önmagukra hívják fel a figyelmet, tehát nem az ábrázolóra, hogy milyen történetet mesél. El, lényegében arról van szó, hogy egy sokan sokszor elmondták már, hogy túljut a, a történetmesélés szintjén, és, és ő, hát ugye van, aki éppen e, a, egy Gyűlövé társadalmak e, taggal beszéltem tegnap, és ő azt mondta, hogy azért szereti Gyűlövé fimét, mert minden kép, kocka, egy műalkotás. Tehát itt, itt, itt mondjuk egy, egy, egy, egy, egy két képre gondolt, és itt fontos az, hogy, hogy a képek képesek önmagukra felhívni a figyelmet. És ez vezet át a másik szintre, ez pedig az ábrázolás technika szintje. Tehát nem csak a kaligráfiában a testekre írt szövegekben van jelen ez a képiség és hangsúlyos, hanem a, a különböző szövegtöredékekben, szövegekben, amit a különböző jelenetekben láthatunk, vagy jól, vagy kevésbé jól, itt a kevésbé jól az hangsúlyos, többek között az is jellemző, hogy kiír bizonyos szövegeket, amik kapcsolódtak a film narratívájához, tehát a történetel együttkezelendők, de valamikor ez nem egyértelmű. Itt láthatjuk azt, hogy a nagyipónak, amikor írnak a testére, kiskolában megmutatták önmagát, magát, és közben ki van írva a neve, illetve Szeis Hanagonnak a neve is, aki mégis a, a párnak könyvétő elmeséli, illetve az a film lényegében egyfajta frázis. A De nagyon hangsúlyos a, ez, a ez a jelenet, hogy itt van egy jelenet, írtak a testekre. És közben ott díszítő jelleggel a háttérben ott van a, a, az, a, a nyárnak és az ősznek a, a, a szimbóluma. Tehát aki mondjuk nem ismeri a jeleket, és mondjuk tőlem, európai kultúrkőben gondolkodunk, akkor ott azok, egyet, azok az emberek, akik ezt e, a filmet megnézik, akkor azok számára egyértelmű, e, inkább csak díszítése van szó. Tehát, hogyha mondjuk e, latin betűkkel lenne írva, hogy nyár és ősz, akkor valószínűleg e, mi is belegondolnánk, hogy most nyár és ősz, hogy jön ez ide, e, elkezdenék a nyelvben gondolkodni ide, de egyébként itt nagyon is ellenségű mert, mert e, hát azért az, az európai ember a nagy többsége nem mondhatja el azt, hogy ezt, ezt tudja dekódolni. Tehát, mint látvány van jelen. De mi, ha tudnánk is, e, mivel nem arra koncentrálunk, hogy éppen fotóz, a, a fotós, lefotózott testeket. Ezek egyértelműen, tehát díszítő jelenként vannak jelen. Itt még mutatnék néhány példát. látjuk magik testét is, és rajta egy szöveget. Tehát ez is, ez, mivel nem tudjuk, hogy pontosan miről van szó, tehát a nyelv az, az ilyen szép, akkor kiessék. Látvány fontos még még. Néhány példa. Itt is láthatjuk a háttérben, nagyon szép ö, sorokat, és hát itt is nem tudjuk, hogy ez most történethez kapcsolódik, vagy nem, vagy, vagy, vagy hogy függ össze, mennyire a párnakönyvvel tartalmazza, vagy sem. Egyértelműen díszítő elem. Ö, itt is hát a háttérben láthatjuk a szöveget, de alapvetően az esemény fontos, ami Zali. Még egy fogalmat megemlítenék. ez az ekfrászis a fogalma, erről is többen írtak. L lényegében hát egy gyűjtő tanít annyit jelent, hogy egy, egy műalkotás az a törekvés, amivel egy, egy műalkotás egy másikat a tárgyává tesz. Tehát ö, itt elsősorban a, a képekbe, a nyelvnek ö, a behatolását kell érteni, a, de a nyelve, nyelvben is ö, megjelenik a képviség. Ugye egyébként éppen az írás médium, ami egyik manifestuma annak, hogy, hogy a, a, egy másik közési rendszer, a képi közési rendszer is, is behatol a nyelvbe. És a film az azért teheti meg a ezt, ezekkel való játékot, és Ginovég ezt aknálza ki, mert alapvetően keverék nyelv, tehát sokféle közési rendszerrel dolgozik, és nem csak oda vagy visszaalakító ekfázit, hanem oda-vissza akkító tud használni, többszörös oda alakítást akár, és lényegében ez az, ami, ami Ginovég nagyon-nagyon szépen Ez Még néhány példa, hogy konkrétan a filmbe, film válszónak kibetített szövegek és megjelennek. Ez nagyon érdekes, hogy a környezetvédelemről van szó a filmben éppen, és akkor kiírják, hogy környezetvédelem. Egyébként az is érdekes, hogy a jól az angol variációban nyilván nincs ott magyarul, tehát ezt a magyar ezt oda tették, tehát ez nagyon érdekes. Vagy egy nagyon fontos mondat a filmben, hogy bánj velem úgy, mint egy lappal egy könyvben. Amikor Nagikó ezt a tükörre felírja, akkor ebben a pillanatban megjelenik ez a szöveg. Itt is, és még egy, egy nagyon jó példa, talán a legjobb példa a francia szöveg betétdal, ami a, halljuk a búgó hangot, amit nagyon szépen elkezd énekelni, látjuk a háttérben az eseményeket, és közben a szöveg, a, a számnak a szövege szépen elúszik, formás fejezetűkkel a képen egyen. És itt belegondoltam abba, hogy mennyiben ad ez hozzá akár a jelenet hangulatához, de, de alapvetően a az egészhez, hiszen halljuk a hangot, látjuk a képet, mivel alapvetően a legtöbb film esetében sajnos csak a, sajnos csak a, a történetekre figyelünk, Gynövé éppen ezt, ezt akarja kimozdítani. Nem ad hozzá, ha csak nem, ez is a, pontosan a, a vizualitás illeti és Günövéi szolgálatában áll ilyen módon. Tehát ahogy a kaligráfiában, a testekre írt öm, szövegek esetében láttuk, itt is elsősorban egy a nyelvi megértés elől figyelmet elvonó képiség az, ami, ami, ami dominál. És, és az nagyon fontos, hogy van egy folyamatos extrasztikus mozgás, és ez az extrasztikus mozgás a nyelv játék jelenlétére magára hívja fel a figyelmet. Tehát egyfajta önreflexív módon beszéltünk arról, hogy a képek is önmagukra hívják fel a figyelmet. Itt is a, arról van szó, hogy ő, tulajdonképpen magára erre a játékra, folyamatos játékra, ami a két előterében, a előterében van, és ennek is van egyfajta referenciát távolító hatása, mert, mert ha folyamatosan erre a játékra, magára hívják fel a film figyelmet, akkor az, hogy van egy, egy hűső valóságot leíró nyelv, ami a megértést célozza, az, az ilyenkor már nem fontos. Tehát ahogy a, a kép önmagára való felhívása legalábbis egy idei átmenetleg ki tudja iktatni a nyelvet, ez a, ez a folyamatos játék is, ami, ami jelen van a filmben, ä, természetesen akkor érezhetjük ezt elsősorban, hogyha nagyon komolyan, pilotosan figyeljük, és nem maradunk le mi sem a történetmesélés szintjén, akkor ez, ez, a, ez a játék, ez, ez elvonhatja valóban a nyelv a figyelmet. És hát az úri ember, akit láthatunk, greenaway a vizuális film felfogása éppen ezt a verbális kötöttséget ennek a széttörése célzódik, és nagyon fontos ebben az önreflexió, tehát a folyamatos felhívás, amely, amely lényegében, meg, tehát az segít hozzá, hogy, hogy, tehát ne a szavak, a nyelv szintjén, a történetos szintjén rovajuljunk. Tehát, tehát a az, az, nagyon lényeges, és tulajdonképpen az átlátóság felfüggesztése, ami, ami, ami Közös vonás, mind az írás esetében, ami az, a, a, a filmben megjelenik, mind pedig a, a film médiumák esetében. Arról van szó, hogy a, az írásnál is esetében is a közeget, amikor olvasunk, nem látjuk. Tehát betűket valakit nem látjuk. A kép is, a, és a film is. Vizuális kifejező eszköz, de mégsem látjuk a képet, többször elmondtam, hogy hiszen hogy a történetre koncentrálunk. És mind a kettő esetében, tehát a filmben megjelenő írás esetében is, illetve magában a, a, a, a filmben, mint képben is, a, a közegnek az átlátszósága az, amit felfüggeszt, legalábbis átmenetileg meg tudja ezt Ez Tehát felfoghatjuk úgy, hogy a szöveg, mint személyi értelemben vett szövegnek a, az olvasását dezautomatizálja, illetve ugyanúgy a, a, az írásnak a az esetében ez megy végbe. Még röviden szólnék a, a hússzöveg kapcsolatáról, elsősorban itt is a, a, a képnyelvjáték ennek a feszültségnek a, a, a szemszögéből. Ugye általában elmondható az, hogy hát, egy nagyon kedvelt manapság élő diskurzus az, hogy a testtel kapcsolatos különböző társadalmi, tudom, társadalomtolományi, illetve diskurzusok, hangoszthatják, hogy a test ez egy írható olvasható felület. Tehát valamilyen módon az életettörténetünknek a narratívája íródik rá, Tehát mondjuk egy, egy sepphely elmesélet egy baleset történetét utalhat. Tehát valamilyen módon ez, ez végig a testünk, az, az képviseli az életünk történetét. Tehát beleíródik valamilyen módon. De ugye a filmben itt konkrét áírásról van szó. Ez, ez különbség. És az is, hogy nem a legtöbbesebben nem azokra írnak rá, akik, akik a történetről van szó, hanem Nagyikó történetről van itt végig szó, illetve hát Nagyikó keze alól kikerült történetről. Mert például a szeretőkönyvében, ez a hatodik könyv, erről fogok most egy pár szót szólni, mégis konkrétan azért az ő történetről van szó, ugye a Jerome-mal kapcsolatos történetéről, de vannak vannak például egészen a, a saját történetről független, de mindesetre a, a saját, az ő keze alatt születő történetek is. A, az első könyv a mely egyfajta médium metaforaként értelmezhető, az a Jerome testére írott könyv, a legelső. Utána, korábban is írnak a testekre, de a, a test itt ő, működik először közvetítő közegként. Tehát egyfajta médium metaforaként. Az előző éradásban is elhangzott, hogy ezek a, a, az allegorikus gondolkodás, a metaforikus gondolkodás az a, alapvetően fontos guinavénynél, és valakit bírálják, ezért valakit nem. De itt is tulajdonképpen arról van szó, ezt, ezt játsszak ki, hogy, vagy legalábbis felfogható így, hogy a médium, a közvetítő közeg, textualizál test, az ö, mégis egy metaforája a, magának a, a médiumnak, és az a vizuális tapasztalat, amely a testekre írt ö, szövegekben fontos, amiről beszéltem, ami megelőzi a, a, a megértő nyelvet, az felfogható a médiumnak egyfajta olyan megelőzöttségeként, amely hát szintén ezt erre a közegre utal, erre az átlátszó közegre, az a megelőzöttsége, az a közeg, amely elé íródik egy egy, egy, egy mediális beírás történik, az a közeg, ami nem reprezentálható mondjuk, mondjuk az, a, az anyaga, a, a látványa egy könyvnek. Az, az, ami itt szintén egyfajta ugyanilyen automatizáló folyamattal, az előtérbe kerül, tehát a médium esetéből, ebből a szemszöbbből is egy hitleri gondolatot véve elmondhatjuk, hogy, hogy van egy anyagszerűség, ami a test, a bőr, illetve a festék által van jelen, és ez az anyagszerűség, amely, amely egyébként nem reprezentálható, hiszen eltűnik a szemünk kerül általában, illetve még egy nyomdafesték esetében, itt tehát éppen az írásban egy másik médium a kép, által előtérbe kerül maga ez a felület, ami előtt íródnak a szövegek. Gyero teste a többiehez hasonlóan közvetítőközeg, viszont ami különbség, hogy még a többiek esetében, itt néhány képet így éppen, ö, hoztam, a többiek esetében lemásolják a végén a, testeket, a testekről a szöveget. Itt tehát megszűnik a nyelv, mint látható fontossága, Viszont Jerome esetében végig megmarad ez a konkrét beírás, hiszen megnyúzzák a testét, a hatodik könyvet, a szeretők könyvét, azt, azt a Jerome testén őrzik meg, őrizik meg a kiadó, hiszen végül is hát szerelmes a jerome és fontos számára, hogy továbbra is érezze a, a bőr, papír érintését a, a szaglásán. És ezáltal, hogy a, egyrészt a kaligráfiában végig megmarad a vizualitás, Hozzájön ehhez még, hogy az anyagszerűségben, hogy a, a, a könyvnek végig az anyaga a test marad, és, és test, mint, mint é, anyag, mint érzékelhető valami, végig-végig meglőződik az a, a vizuális tapasztalat, vizuális élmény, ami is tényleg folyamatosan megálltolja azt, hogy ha ezt a könyvet előveszik, akkor, akkor elsősorban a, nyelvet, a nyelvi már tartalmára figyeljünk. A többi médium esetében több-kevesebb sikerül a az üzenet közvetítését, valamelyik testről leázik a szöveg, azt nem tudják leírni, vagy van, aki el, a, a kiadóval való találkozást, és csak egy fényképet tud készíteni a testről. Itt tulajdonképpen még közvetettebb az üzenet átvisz, szerintem még egy fényképezőgép is, egy fénykép is beépül a, a közvetítésbe. És az a heterogén reprezentáció, ami Elmondtam az elején, hogy folyamatosan mindig, mindenhol jelen van kép és nyelv. Ez a médium esetében is igaz. A médium is egyrészt fordult egy üzenetet, de szintén itt a hangsúlyos az, hogy hirdeti a vizualitást. Az új ember, akit látunk a képen, ez az utolsó közvetítő közeg. Az ellenhatalom felszámolására a hóhér könyve üldüldik el hogy kivégezze a kiadót is a Jerome könyvét, a Jerome készült könyvet visszahozza, ami miatt tulajdonképpen a sok-sok könyvet küldi ezekre a testekre nagiko hogy ahogy Jerome testet a végén megszerezze. Tehát az ellenhatalom felszámolásánál is láthatjuk itt a, a médiumot. És most térnék rá egy nagyon problematikus részre, befejezésképpen, ez pedig a párhuzam a párnak könyv és a női nyelv között. Csak úgy röviden mégis, a női nyelvnek a lényege, ami egy a feminista kritika egyik fontos gondolata, és nagyon vitató gondolata, talán már, már időszerűtlen, talán még időszerű, vagy soha nem lesz az, ez, ez rendkívül problematikus. A női nyelvnek a lényege, ugye, hogy, hogy van egy, egy alapvetően szimbolikus világrend, egy szimbolikus nyelvvel, és, és ahhoz, hogy, hogy és úgy gondolják, egyes jó értelembe elvetemült gondolkodók, hogy ahhoz, hogy a nő, mint alapvetően ebben a patriarchális rendszerben alárendelt valaki, ő sokkal autentikusabban tudja kifejezni magát, fontos, egy másik nyelvet hozzon létre. És ezt úgy teheti meg, hogy alapvetően női eszenciákon keresztül próbál valamit létrehozni. Tehát amit egyébként ebben a világban nő, a nőhöz rendelünk. Az érzékiség, a látvány, a testiség, szemben a logoszt, a nyelvet hordozó férfi van. Tehát ez, ez az, ami, ami fontos lesz a nőnek az írásánál, hogy, hogy nő eredeti módon tudjon írni. Hogy ez mennyire valósítható meg, vagy mennyire nem, az egy rendkívül kérdéses dolog. De tény az, hogy azt célozza meg ez a női nyelv, hogy a szimbolikus világrendet, annak a nyelvét, valamilyen módon összezavarja, megbolygassa és, és ö, ö, tulajdonképpen utána hozna létre valami, valami olyan nyelvet a, a, az ő testét, az ő érzékiséget belevéve a szövegekbe, ami más. Ami más, hát, hogy ö, mennyire hát, lehetséges ez az, az a nagyon, nagyon komoly probléma és vitatható, de tény az, hogy annyiban, hogy ö, a film is a, egyrészt az érzékiségről, a testiségről, Szól, a képiségről ezt hirdeti, ugyanúgy és ezáltal legalábbis átmenetileg képes a nyelv háttérbeszítására, kiittatására, tehát arra a nyelv, annak a nyelvnek a kiittatására, ami szimbolikus, ami megértést megértés célzó, ami alapvetően, ha hát tetszik, férfi nyelv. És ugyanúgy létrehoz egyfajta kizökkentés, megbolygatást, összezavarást. Tehát ilyen módon esetleg elmondhatjuk azt, hogy a ennek a filmjében különösen, a Prospero is, van, aki -e, e, e, megjelentett szöveget, a főleg ebben a filmében megvan egyfajta ilyen anya nő, melletti preverbális viszony jelenlét, és hát nem is sorban azért is beszélhetünk hogy nőről, hiszen a főszereplő nagyikó egy nő. Egy nő, aki elkezd írni. Egy nő, aki már nem a jelentésnek a hordozója lesz, hanem a jelentésnek a teremtője. Ennyi szerettem volna elmondani, és hogyha esetleg kérdés, vagy hozzászoláson a főszörésen. Először is azt, azt ő, akartam hozzáteni, hogy tényleg nagyon hangsúlyos egy részhoz, hogy egy közvetítő szerepe van mindig a, a nyelvnek, de hogy, át, hogy a ő, legtöbb variáció, a legtöbb ő, esemény a filmben pont arról szó, hogy, hogy hiába vannak egyértelmű kínai szavak alem, a, ezek a szöveg mégis mindig valahogy becsinszik a közvetítésnél. Tehát, hogy a közvetítés, amit látunk a filmben, az gyakorlatilag sikertelműen. És hogy a... E egy ilyen bárműködik szinten a, a filmben, hogy a szövegnek a közvetítő erejét valahogy elveszti, ebből kiábbándul, és így próbál tovább nyomakodni van. Igen, egyáltalán kifejezés volt elég. De hogy... Akkor e, mégis így össze, hogy ez egy hozzászalás volt inkább. hogy egy a nyító idézetet? Igen. Közben esetleg meg is mutatom, és talán így a, még egyszer jobban látható. Na, no, ez. ez Jaj, bocsánat, elnézést, miért? Én értek, ezben nyugodtan. Én. Tudod? Én. Tudod, hogy kell nek így. Igen, szóval, hogy nekem az azért tetszett, ezt az érzel, mert ugye ennek megvan a e, fontos fájlja e, a filmben, ami ugye szélsősorán a webeszájából hangzik el, hogy az irodalom és a szeretet jövőjébe, oh, mi a hasonlatos És, hm. és hogy e, ez, e, a másik az, hogy ez a hús képszöveg jelentő dologhoz, hogy, hogy ennek van egy nagyon evidens teológiai vonatkozása, hogy ugye az igen testével, hogy ezzel kapcsolatban így, tehát ugye van egy az, hogy ugye ott tulajdonképpen az lenne a lényeg, hogy egy szövegből lett test és ezáltal valamiféle harmadik de mit, hogyha, és hát látok, hogy, hogy, hogy, hogy kére értem az is, de mint hogyha a párnak valamilyen szinten arról lenne szó, hogy azon megy a működés és a szembenés, hogy, hogy a test váljon a szövegé. Tehát tulajdonképpen egy ellentétes király mozgás, lehetséges, hogy van, e, ami akár lehet a, a, a, a modern embernek e, tökéletem, mint inkább ugye a. a technikai idénzációk mindig arra megy rá, hogy minden inkább elszakadni a testbűntre, illetve a az szakolta, de hogy ebben viszont nem vagyok teljesen biztos, hogy ez mennyire szép választható, hogy, hogy mikor az ige az, amely egy testé lesz, és mikor a test lesz az, amelyik Általában, hogy a film kapcsán? A film kapcsán. Uh, igen. Egyébként Tehát mondjuk a Jerome-nak a, a könyvi alakulását, az most uh, minek tekint? Csük. Testnek, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy szövegnek? Igen, tehát. Akkor oda vagy vissza a folyamatban, amikor nincs elmúlva a. Igen, e egyébként. Még előtte hat mondjam el az ítélet kapcsán, hogy a, a kollégája is egyfajta metaforaként értelmezhetők, ugyanúgy, ahogy, ahogy a kimasztika a egy felfogásának egy metaforája e lényegében. És hát, e tulajdonképpen a. Ugye a nyelvhatalmáról beszéltünk, az, hogy a, az ige e, testélet, az tulajdonképpen egy kivételes valami. Ugye itt e, Jézusról van szó, tehát a, ő az egyetlen, akiben a szó az alapvetően testi voltában van jelen. Általában, általában nincs, általában szöveg van, és, és legfeljebb, tehát, és az, ez egy kivételes eset, hogy szövegből, a szöveg esetében inkább a test hangsúlyos, és e, ez egyébként, ez nem tudom, hogy jól értem és tudok válaszolni a kérdésem, hogy ezt megőrzi gyűnövei. Abban, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ugyanígy egyetlen kivételes eset van az, amikor a, a test az végleg és hangsúlyosan meg tud maradni, és, a, és, a, és fontosabb lesz a szövegnél, ez gyáronnak a, a második ráírása, tehát ami megmarad. Az összes többi esetében. És ugye, és ugye, és Kisztocsi van, meg többek között, amikor, amikor a mi is rá, ráírják a kóst, Kisztocsi pósz, ez is benne van valamennyire nyilván mivel, Tehát lényegében marad az, hogy Gyönevé és felvállalja ezt a, a, a, a kulturális beidegződést, hogy alapvetően a, szöveg van, és, és, a, a, és a test az tehát nem annyira válhat, a, a test az nem lehet hangsúlyos, csak a szöveg. És azáltal, hogy tulajdonképpen itt a Egyetlen egy esetben egy, a zserom testében meg lesz ez a, ez a testiség, megvalósul. Ezzel ez, ez, ez tulajdonképpen legfél Krisztus utal, de nem, nem mozdítja ki ennek a, ennek a, a, a, a beidegződésnek a, a gyökereit. De valamennyire jelenetet szintén megjelenik, fontos, fontos lesz a, a, a nyelv. Egy kérdés, hogy a nyelvet is mennyire, mi megszoktuk azt, hogy nyelvet mi megérthetőt kezeljük. Itt tulajdonképpen arra mutatja hogy, hogy kezeljük a nyelvet látványként. Uh -huh. És tulajdonképpen megmarad, ez a bibliai párhuzam, ez a kulturális eh, hagyomány, ami, ami ez a szavaknak ad uralmat, ez, ez megmarad, ezt nem mozdítja ki, és alapvetően csak egy irányban működik. Tehát inkább csak, csak, ö, ö, csak a szövegek javára válhat valami, valami víz kivétel Jézus, vagy kivétel Zserog egy-egy esetben. Tehát a testek nem lehet erőnyek, szóval általában visszafelé nem nagyon működik. még uh -huh. egy teljesen mondta, akkor technikai kezésen lenne, hogy tudunk-e olyan ellenzésre, amikor valaki olyan légyedényre, aki tud, aki beszélje ezeket a nyárokat. meg. Én mondjuk egy kifejezetten irodalmi érdeklődése, mert nem is engem hallatlan azt, hogy mi van ezekben a könyvekben, tehát a szövegileg, és ugye egyetlen könyvből van felolvasás, tulajdonképpen, hát idézet, amikor a nem is tudom Hát például a Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent gondolkodik, stb. Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent Huyent a, a narráció megy alatt, Igen, hogy, az hogy, hogy apámat megszégyenítettet, és uh, gyermekemet is, és hát amiközben látjuk, ezt, a, ami rá van írva a testre, azt azokszel az, az is olvassák. Tehát, uh -huh. És hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mennyiben izgalmas az, hogy. Hát hogy tudunk, az, az a kérdés, hogy a többi könyvvel mi van. Mert hogy ugye valamivel be vannak írva azok a test. Igen. Uh -huh. uh, az, az egyébként megint egy hihetetlen csavaj lenne az egész, ami kiderült, meg teljesen random. <gül> Egyébként részben teljesen randó, az, hogy a, a, a csendkönyve, amire, amire, amire nyelvre van írva, amit nem láthatnak, az, hogy, hogy, hogy tehát, van olyasmi gondolatban rá, hogy a, a csendet, nem, nem veszik észre általában a, a csendet, ez mit a történethez kapcsolódik, nem. Ez, ez, ez, teljesen, ez egy gondolat, kiváljuk egy gondolat eszembe, hogy leírom a testekre. Ez a olyan, olyan, amikor hallunk a, a személyekben, akkor kicsit olyan, mintha ilyen a koalok ledének vesz, vagy ilyen Igen, igen, ez is megvan. Tulajdonképpen ebben nem tudom, hogy egy a logika, hogy hol kapcsolódik az a szövegtartalma a történethez, mennyiben, vagy pedig teljesen bölcsességek, vagy éppen ami eszembe jut, azt, ez nem tudom, ami fontos az, hogy mondjuk Jerome testére, a szerető könyvére tulajdonképpen ami rá van írva, az az is ö, általán, egy, egy szellemmel kapcsolatos, általános ö, valami. Ö, de lényegében itt, mivel az őszerelemi történetük száll a fut, ezért ezt az általánosságot, ugye hozzáteszem, hogy nem is tudjuk, mert nem is látjuk, hogy, hogy, hogy miért, miért van szó, de ez az általanságot is hozzákapcsoljuk, tehát amikor szerető könyvéről van szó, akkor itt Nagiko-ról majd van szó. Kapodik a történethez. De egyébként itt is egy általánoságra van szó, a szerelem könyve, gondolatok a szerelemről. E, egyébként, volt szerencsém egy a kanjik a japán jeleknek a jártasságában, igen, előre haladott személyhez, aki megmondta, hogy milyen jelek, mit jelentenek, és, és elgondolkoztam azon, hogy ha ezt valakit tényleg fontosan tudja dekódolni, az, az annak, annak mennyire, veszít, mennyire veszíti el ezt a dekorációs hatását. Tehát, hogy akkor, Ilyen szempontból felmazó lehet a, a különbözői apályánik, amikor e, mindenféle keresztény és hével e, színvonalokat használ, tovább szerintem is abszolút e, ilyen deckalért bölként De, de szó szóval, egyszerűen azt mondom, hogy van jelentése ezeknek a születtet és járnek. Van jelentése, tehát e, lozó. a laza ne, nem, nem teljes képtelenség hülyeség. De, de de össze vissza, tehát tulajdonképpen lehetne írni, hiszen itt nem, a, nem az a lényeg, hogy mi, mi a tartalma mi a, ez <gül> a, ez a, ez a, kultúra az a, ő díszítésként hatán... használja, yeah. és a hát, végig is egy film az a csokkiselemegyző szempontjából, hiszen ő csinálta. Yeah. Alapvetően ő ak akarva valamit mondani, az az ő szemszögéből történik, és így nyilván egy kicsit eltereszteti a hatását arra, aki esetleg ezt teljesen más szemszögben. Közából Nyilván uh, Zsoltis filmi abban is, mint yeah. kifejezetten érző, hogy érzettem a filmét, mert ugye értem, Szóval az a lényeg, hogy valószínűleg sokszor, Mondjuk, valaki, aki más az, hogy ha valaki másrészt ére azonosul, az nézi, akkor céltévedben az, az is lehet, hogy erre is gondolod. Tehát ezt mi nem tudsz, hogy ki tehetünk. Hát a nyolc és fél nőben a férfiak végig is azért buknak el, mert hogy nem tudnak japánul. A nyolc és fél nőben a férfiak végig is azért buknak el, mert hogy nem tudnak japánul, és nem tudják követni a fordító nőnek az összeeskülését. Ő, ilyen egyéb esetet, nem egy művészet. Be... Jó. Egy olyan stílusban csak annyit, hogy egyrészt ez vicces, hogy a kidervére, amit, amit mondanak az általában az, hogy barok, vagy egy, egy törképen barok emberrel van, van ö, dolgunk. Itt, száz? Mit? Vagy ön Vagy ez igen, de most nekem a barokhoz az érjel, hogy ugye ott volt ez a hihetetlen, ez a, volt is ilyen fogalom, hogy ez a sinóazori, ez, ez a, amikor minden valamire való kastély van, van egy japán szalon fa berakásos, akármi kell ilyesmi. Nál is valami erről van szó, hogy ez è, é, az abszolút exotitum, ami, ami megjelenik. Ez egy, ez nagyon érdekes volt, a, a, amit mondtál, hogy a e, test az egy ilyen írható-olvasható felület lesz a, a tudományos diskurzus értelmezésében, és szerintem ez az általános genémiai módszert is e, jellemző egy ilyen teljes, hát bizonyos értelme olyan nagyon szofisztikáltság, de másrészt meg egy teljesen naív e, konkrétság, hogyha őt azt olvassa, hogy ez egy írható-olvasható felület, akkor megcsinálja, hogy az úgy néz ki. És szerintem e, ez az egyik e, leg a vonása akár a, a Prosperó is, ahol szintén az van, hogy az elméletet egyszerűen elolvasson, ugye egyrészt a magát a forrás miatt, másrészt pedig a másodlagos irodalmat, és amit ilyen metaforákat használnak a, akár az író, akár az elméletírók, azokat egyszerűen megcsinálja úgy, ahogy leírták őket. Ezt a metaforikus gondolkodásának a, a példája, illetve valaki, a az ilyen, az ilyen önmagára visszautalás, tehát önreflexzív, az mindenhogyan van, képben, a szövegben, vagy az, hogy a posztorokémében magát az alkotási folyamatot mutatja be. Tehát ez, ez, ez tulajdonképpen a, a én Pont ezért, bocs, És ott is azt látjuk, hogy ott nem kint hangsúlyozhat a testek, de mégiscsak látványban testüve jelenlévő emberek cselekszenek, és ez lesz szövegé. Ez lesz, ami íródik, és utána is a Ráadásul te is különbséget tette itt a ö, metafora, tehát amikor egy ö, abstrakt közöttítés van a két dolog között, és a, az egyértelmű természetszerű azonosság között. Hát. És szerintem a, ezt a természetszerű azonosságot valósítja meg igazából ilyenkor, amikor egyszerűen azt olvassa és megcsinálja. Tehát, hogy ez nem, nem feltétlenül egy, egy metafora, egyszerűen csak egy, egy megvalósítása egy tervnek, amit talál Egyébként lehet egy kicsit elvont de. Ez, ez valami olyasmi, hogy, hogy tehát hívjuk még metaforákhoz a metaforálkozó hogy talán főleg gyerekkorban jellemző az, hogy hogy, hogy vannak, most nem tudok konkrét példát mondani, de talán mindenki majd is mondja, hogy vannak, vannak mondjuk elvont gondolatok eszmények, vagy, vagy valami találkozók a világban, ami absztrakt. Azt, azt, azt az alapvetően, még egy, egy alapvetően, az elsősorban az ember, azaz gyerek mint elsősorban ember, tehát kezdetben, sokkal-sokkal eredetiben mindig, mindig konkrétumokba fordítja. Hát alapvetően, ez, ez, ez, ez, ez is alapvetően, ez, ez is beidegződés. Tulajdonképpen társadalmi, kulturális vagy, vagy emberhez kötő beidegződés, hogy, hogy konkrétumokba ford, fordítjuk. Igen, én ez, amit, Hát a pont a... a kultúra lesz az, ami, ami ezt, ezt megbontja és és pont a metafora felé fogja elvinni fog a Jó, szerintem akkor a, ezeket a kérdéseket még a szünetben meg lehet vitatni, és akkor 12.20-kor kezdünk a Fuxféter előadásával, aki közben megérkezett. Aki közben újra érkezett, e, itt vannak.